بسم الله الرحمن الرحيم بابن فی فضل البکائی من خشیت اللہ تعالی باب دی پا بیان دا فزیلت دا جڑاکو لکی د وجی دیرد اللہ تعالی چوچ تولوئی دیب و شوقاً او جڑا کول د وجد شوق نه الله تا قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چو چدې د مومنانو مؤمنانو بندگانو تعریف او ستائن کوي وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ لل عذقانې پریید په خپلو موخنوبانې الله ت یا به کوونه جړږي زیدو هم وقال تعالى فرمائلی ذی الله تعالی جوچت دی افمن هادا الحديثی آیات دی قرآن دو جن تعجبون تاس تعجب کوای و تدحکون او تا خاندی و لا تبکون او جارینا سوان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال, قال لي فرمای قال النبي صلى الله عليه واله وسلم کوئی فرمای لي umat نبی صلى الله عليه واله وسلم اقرا علي القران قل لما تقران قلت ما علمی يا رسول الله اذا الله رسول اقرا عليك ويل لم طاسو طاسو قران لم عليك انزل او طاسو قران نازل كړ شيو نه قال ذا الله حبيبي اني احب من سات منسمعه من غيري چوارم دا کتاب اللہ دا زان بغیر دبل چانا فقرأتو عليه سورة النسانو مولستو دا اللہ پا حبیب سورة النسان حتا جیتو الہا ذه لایا تردی چرعلم زدی آیاتا فکی حال بیئی اذا جئنا کل چرعطل بھوک منگا من كل امت دهر امتن بشهید پا گواسرا و جئنا بکا علا هاولائی شهیدا اوراب و لتاسو پدیخ پل امتیانو گوا قال ابن مسود رضی الله عنو وی قال دا اللہ حبیب وی حسبک الان وستالو اس د عمرت علاوه کافی نه فالطفت لیه نجما ور تو قتل فاذا عیناه تزرفان دستور مبارک نه اوه کی رواني متفق علیه وګره چی پیغمبر گواهی ک یو جاړی د خبرکان نن چ پچا گواهی ک دا غبل اسحالوی وان انس رضي الله تعالى عنه دانس رضي الله عنه انه روايت سے قالذ فرمائے خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه وی لو د الله رسول صلى الله عليه وسلم یو خطبه ما سمعت مثلها قدت چه مان ووري دلي پمصل ددي قلم فقال فرمائے لو تعلمون ما اعلم کې چا چریتا سو په دې پغه چې زه پوهې گم لدو حکتم قلیل انو خامخاندلې بموې لغنتي ولبکه تم او جړلې بموې ډېر قال انسر رضی الله انه فغتوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم پټکړو مرګړو رسول الله صلى الله وسلم جوه هم خپل مخونا ولهم خنين النوديد پار جڑاوا مخونه پټکل او جڑلې ا خنين دې ته وجدا سي پوز غونتي کې جڑا رازي متفقن عليه و سبق بيانوه في باب الخوف وي مخکی بيان تیر شود دي په باب د خوف کې په باب الخوف کې د دې ذکر او شوه ابي ورره ت الله تعالان هو قاله فرمای د قاله رسول الله صل الله عليه وعالي وسلمه وید الله رسول صل الله عليه و عليه سلمه فرما لالیجننااره رجلو نهدن نه کېږ ورتهو سړی بقام من خشت الله چې جړی کړي د وجه د يری اللهنا الله <سؤال> د یریې جړیدي د بور تهوردنن چېحتتی یا اوود الله بوف دوې چې وروااپشي غپې په غولان کې والله یجدمیو غبارون نه جمع کېږې دوړي في سبی الله د الله لاره کې په یووسړي ودو خااننو الله ذلاری ذریم دین اللہ اللہ و جهنم لگی ور سره نجم کیږي رواه حتیر بی سیو وقال حدیث حسن صحیح و عنه دهغه ابو هرره رضی الله تعالی عنه روایت سے فرمائے چ رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی سبعۃ کسانی یذلہم الله د سور ایدل ان دی بګرزید ویلر الله فی ذلله پخپل سوري کی ګره د سوري نسبت الله ته کو نو دا حدیث د آیات الصفات نه ده لکه څنګه الله ته د وجه او د لاس او د نفس نسبت کیږي نه حلیل ملکری چې حدیث د حدیث الصفات نه نه ده بلکه ذو الہی نسبت اللہ ته په اعتبار د دې چې مخلوق یې لګموایې کعبۃ اللہ, اللہ او ناقۃ اللہ او خدای الله کور د الله نو ذسوری را مراد غسوره دې چې الله په پیدا کړې وي په خپل قدرت چې اذ عرش اورې یا په قران او د نیکو اعمالو سوروي یو م لاظولله په کمه چې سوورې بنی لاازوللو هو مګر سوورې د الله چې کمم الله کمصورور پیدا کړی یو بسوي اممون عادون خلیفه عادل د اسلامی ملک بادشاہ شا امام امې عادل دي توئ چې دقرآو سنت مطابق في سلی کوي۔ مون عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ زموږ نډیر مخ کې صد صدۍ تیر شوې او زموږ دایي پمنس کې تفاوت د اخپلې زمانه حال ذکر کای وای ک چا د دې زماني امام تا عادل و نو کافر بشي نو جنني ویلې نو قران او سنت سره د بد نصیبۍ د وجنې ریما می عادل غ چالهوی د قران او سنت مطابق دا غټولي سلی دی یو بعده امام عادل فورز د قیامت د قبر نشرا پور تشیدا د الله د سورید لاندې پي وشاب النش فی عباده الله تعالی او یوزوان نشا چې تربيت حاصل کړې د عبادت د الله کی د بازي کورونو د ښکوله ماحول وی چې او ما شوم یا ما شوم چې لویږي نو بس خو هر طرف لپاره کور کې دین له نغد دین او د قران او د سنت په انواراتو کې تربیت حاصل کی اپاسوانه ای چې غد الله عبادت وکړي او داغه د ځواني وقت د الله پبندګيري کې تیر شي ورجل در مغه سړې دی قلبه معلقم بالمساجد تريد جمعه تنو سره را وېزان وي په د جمعه ته بعدول لي چې درس نشتا یا سبقونه خنري یا طالبان خواري نه کوي پا جمعات کے پکے سم نے رنائی انتظام نی شیر دو بو انتظام دے دا کل پول اور زیزر دی سر تڑ لے ورجلان یو دعا غا سری دی تہا اببا ف اللہ یو بالسرمین سات دا اللہ بارک اجتماع علیه راجم کی گی پدی وتفرق علیه اوجودا کی گی پدی وَرَجُلُنْ بِلَوَسَرَيْدِ دَعَتْهُ رَوْبَ لُلُو دَلَرَى دَعَتْهُمْ رَعَتٌ رَوْبَ لُلُو دَلْرَى وِخَزِيزَاتُ مَنْسُبٍ وَجَمَالٍ چه خاوند دلوی منصب و جمال دا ای دلوی منصب و جمال خاوند دا او ددی با وجود ده روبلو ده گنات قودد الله ذيرنا سو نكل اغي نزان وساتل ذات من صوبن دا يولي خانداني زنانه او جمال حسن او جمال والوا فقال ذي كسورتو اني اخاف الله زد الله نيريگم ور جوونه بلهوه سړی د تصور د قو سودهقطتن خیررات وکو په خیرات سره فاخفه نو پټکو د خیرات حلات تله مشيماللووه چې د ګس لاس لپ ته نشته ماتون في قو میوهغ چې لګوي خیر د د انظان خیرات مباغه کنا د د مبالغه ف ااخف. واهجلون به لغه سړی دی د کار الله خاالین را یادی کوله د یواې ناستې سووکشته دی نه چې زما به اللهله مخام ما نه به زما دژون تپوس کوي تا د چې کم زولمون اضاتی کوم دا به الله لسه جواببر کو ففا دونا نو دسترګونې وښ کې روانې شوي. متفقن علیوان عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ قال دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویزر آغلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وہوی سلی مسکول ولی او دا غید سنید پارا عزیزن کازیز المر جلی دا غید سینی دا پار آواز و پشان دا آواز دا کٹوئی من البکائی دا وجد جڑانا حدیث صحیح روا و بودود و ترمیزی فی شمائل بیسناد صحیح فی, بیسنا فی شمائل بیسناد صحیح گور عبداللہ ابن شیخ خیر دغه پورا نوم دی عبد الله ابن شخير ابن عوف ابن قاب د د شمار په بسرین او صحابو کی کی دے الله حبيب صراغل او د بني عامر په وفات کی او دو زمان مور سرو د دې صحابین شپه روايات منقول ليك بعض اسماء الرجال والا ددن نه احاديث نقل کړي وانا انس رضي الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی رسول الله صلی الله وسلم ابن کعب رضی الله عنه ان الله عز وجل الله عز وجل الله حبيب اور ته امر انی ماته حکم کړي اقررىلی <نقران> که چې زول لم په تعلم یکوون الذي نه کفرو سې ب نه دربانلو للم وبيبنی کااب رځ الله نورته ووي سمماني الله زما نومدرته غستې قاله نام فکه اووبون نووب ر الله تعالان په جړه شو وي الله زما نومغستې و اوستا نوملله غشته دی دا د د خوشحاله نه جړل وافریوافاجاله او بی ب کې شورو شوي الله هو چې وان هو ده رضی الله عنه روایت سے دے فرمای قال قال ابوبکر لعمر فرمایلی ابوبکر رضی اللہ عنہ قالا قالا رضی اللہ عمر رضی اللہ عنہما تا بعد وفات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پس د وفات د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان تولق بنا ذل عرش منک الى ام ایمنا ام ایمن تا ذا الله ذا حبيب دو والد وین زاو او د رضای مور ام وا ام ایمن ام ایمن وید شلارد شو ام ایمن تا او مونږه زیارت کو کما خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم یزورها لخ نبی کریم علیہ السلام مراغ زیارت کولو فلم من ته نا الیھا کل شموږ ور ورسیدو غی تبکاتغه پجڑا شو فقال لها شیخ نو دواړو دی ته فرمایلی ما یوب کی کی سشیت پجڑا کی اما تعالی مین ایت پوی گنا انما عند الله تعالی ش وبيش کا غچ د الله سر دي تعالی چو چد خير الرسول الله صلى الله عليه وسلم اغه غور دي د پاره د رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو پتی جاړی شاد دي دنیا نا خیرت تلاړن تل تخورتار سره غور ملاو شن قالت ما اب کی دیو فرمایل ز پدی نجاړ مل کونا عالم داسه پوئ غم نا چې ما الله خیرلي رسول الله صل الله عليه وسمه چې ب شکه هغهس چې د الله سره دي غوردي د پاه د رسول الله ص الله صللم ولا کې نهب کې جاړم پهدي الح قدین قطواام نه السما وه د عسمان نه بنده شوه سپشانانی بهوه معلك به ت سمسلب پی خشوا برن پی غامبر آغی فہیجت همال البکا دیمرا پورتکل پجڑا فجعلا یبکی آنے معاہا شوروش الدوار شیخین رضی اللہ عنہما چجڑ لید دی بی بی ام ایمن رضی الله تعالی عنہ سرا رواه مسلم <سؤال> وقد سبق فی باب زیارت اہل الخیر دا حدیث شو په زیارت د اہل خیر کی چید نیکان و ملاقات پکار دے وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نا دے وآیت تقا نا دے فرمائی لما اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دے فرمائی قلصی سخشیو پر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہو اغدرد داغوی قیل لہو فی الصلاة ویلی شوی ویت دموز بارک فقالت اللہ حبیبی زخو بیمارم او درد دے مروع بابکن فلیسل من ناس ابو بکر رضی اللہ عنہ تحکم کینو دے بخلق الامامتی ورکی فقالت آئیشت رضی اللہ تعال عنہ آئیشی بیوی رضی اللہ عنہ فرمائی ان ابوبکر رجل رقيق ابو بکر رضی اللہ عنہ یو سړې دې ځړې نرم دې اذا قرأ القرآن غلبه هو البخاء کل چې قرآن لنين جڑا په غالب شي فقال روحه فليصلی ی مو حکم ورته کوي چې مو زوکی په فی ریواتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنها قال تصرمه قلت ما و انا ابا بکرن یقینا ابو بکر رضی الله عنہ اذا قام مقامك کل شی بودری گستاخ پزه لم یسمع الناس من البكا نو اورول بو نکڑے شی خل کو تدوجد جڑانا اخو بدمر جاڑی جستاز خالی پروتوی او ساسونا پستا سو پزه ودری نو داودری دل خبا غت ډیر مشکل شی متفق علیه د ګر اجڑا او عاجزی په بندکه د خکلي صفات و ندی وان ابراهیم ابن عبدالرحمن ابن عوف ان عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې دا په عشر او مبشر او کې ډېر مالدارم او تیه بتو آمین روڑی شدت تو آمو رو وکان اسوائی منو دی رو جدارو نو بس داغ صحابا مخلشول فقال دو فرمائل قتلا مصب ابن عمیر شید کڑشیو مصب ابن عمیر رضی الله تعالی پهت پوہدکی وہو خیر منی آزمان غرو فلم یجن له نون مندیش دلر ماغسو یکفن فیهی چی دل دی کفن ورکریشی پاغی کی ایلا بردتن مگر یو سادرو سلور گوٹتور سادرو انو غطویه بیهی بیهار اسو ہو کپٹ بکلیشو پدی سادر سر مبارک دا غی بدت رجلا ہو نخپی بے سرگنشوی دا سلن کفنو و غبیارې جلا او که پټې بړېشي په د خپې بدت راسو سر به سرګن شو ثم ب سوته لنا من نه دونیا و بیا فراخ کړې مونږ د پاه ددون نه مع اوغ چې پرراه کړی الله مونږ ته دومره دومره معلوونه را کله او او قاله او تو نه من دونیامه او تو نه را کړی شو مونږ ته ددونناغ چې قد خشینا बेशक او یرید مونغان تکونا حسناتنا چویغا سین چویغا نیکای زمو عجلت لنا داغي بدلی را لپ تلوار سره په دنیا کې را کول شي خیرت کیس نی ادي په وره بعض سړی منزونا روزي دینداری کوي خداغا خیرت خراب نو الله داغه د نیکو بدلی دنیا کې د مال دولت او خوشحالو په شکل کې ور صحابیو یاری د شیرت استدراجنی سارا د دینه چې د جنت زیره پېښې وی ثم اب کی بیا شورو شو چې جړلې حتا ترکत्वा متوا آم می پریخو رواه البخاری رحمه الله وعن ابي ماما اسود ايبن اجل الباهلي رضي الله عن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس شيء انشئ او شيء احب الى الله تعالى شدير محبوب ديو الله تعالى چونت لمن قدرتين ددوساس كنا واثرن او ددو نخنا چه بدن کسا نخا پاتیشی قطرت دموع اغا ساس که دو من خشیت لا دو وجد یرد اللانا و قطرت دم ساس که دوینی تحراق فی سبیل الله چه تویک ریشی دا اللہ لارکی و اما لثرانر چه اغا نخی دی فاثر فی سبیل اللہ تعالی یو نخد دا اللہ لارکی دا اللہ لارکی اتے علم پسی حج عمر پسی جهاد او تبلیغ پسې اسا زه هم درتدا الله لاله راکه او رسیدو واثرن فی فریذ و تیمن فرایذ الله تعالی او یو ونخ پهو فرض کید فرایذ الله نه د سجده او د عبادت د وجنه د باز خلکو په خپل لاسو کې نخو لګي یا پتلو راتلو نخو لګي دعلاب وفرائض وداکولو کیا ونخا اللہ تڑیر خوخدا رواه ترمیذی وقال حدیث حسن وفی الباب احادیث کثیرت احادیث دیرنی ددین حدیث دیر باز ابن ساریم نیر رضی اللہ عنہ قال وعظ وناوی وعظ کلو منت رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم موعزتا نسیت وجلت منها القلوب داغی نظرنا پای رشویو وذرفت من هالعيون او دا غین استرغونه او خیره رواشی وقد سبق فی باب النهی عن البدع دا حدیث تیر شو په غباب ده نهی کې ده بدعات هنا وګوره دا, دا کتاب ډیر ډیر ګوره یی ډیر ډیر ریوايو اوسم غره ګره شو کور داخه وي ډیر شېمو وي ګوره